بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك لكم تحله اي مالكم اللهم ولاكم هو سر النبي بعد بها والله وليها رضى ذاته ورمى بعده فرمى بها بي قال من باذا قرن بني العليم الخبير ذا سوره اخري سوره 20 10 اغلى سورتنا چه پجهاد او انفاق روسته صورت ته په دل سره تو نو کې ترغیب انفاق تا سورته عادی کی ترغیب انفاق تا بل وجو الخمسات یا لكم مال زماده اولینه لګوي او مال الله ته پاتکی کی اولینه قرض ورکی دا مال حقیقت زینت ته مال مضافات تمرض مصیبت نشي جوړوي ابے ترغیب دیاتم مجادلہ کہ رد رسم باطل الفاظ غلط موائی دیو فرض صفت بل لموائی اور لفظ علم در زلو د منافقین زجر اور در قادی لفظ یا یلذین امنو حشر کے انجامو و منکرین کہ سو کہ انکار کینے د بن حشر دے منتہی نہ کہ مومنانو ته تنبیحو چی دا سکار مکوئی چا غینا دا کفار سر تعلق قائمی گی. او تازو پی روان جی صف کے دا منافقانو ردو جمع کی ترغیب انفاق تاؤ منافقینو کے دا منافقانو او صاف غیرت تحضیر للمومنین تغابن کې اصول اربعاء سرد جعاد دا انفاق او طلاق کی امور منتظمات درځای تو هی نو اوسره چاهین خلاصہ دا خلاصہ زمو سبق دا اول دا یعنی جماع شرم تنظیم معاشره متنگی یعنی سمانا کئ شې الله آزاد کړل نو پسان تاصروی راولې نکاسون کې رحبان جوړی پدان نبی علیہ الصلات والسلام اشاره ده اے مؤمنانو حرسو ده خود یو ویتی عادت ته ما سره بل دي ما سره نو ایت کې د امهات المؤمنین هر صلیخه کراغي مینا و او پیغمبر سره نو چې چا ول گبین ور نو دای خیالو کوه چې دا غیره به پونځه باندې نو موږ جتان بویند اورفت دي اورفت هغه ونه لا چې اي را گبینځاري او حضرت ته بد وینځل نه پسندو نو امات المؤمنین دا دله لپاره کړو چې دیم سره ډیر کیه ہدایت مطلب دا ده چې مینا خوخه کار ده ولیکن هغه مینا یو تاثر پیدا کوي هغه منځوي معنی دا ده مینا خوخه کار ده او هغه مینا تاثر پیدا کوي نو مزو ذو عام په عربیو ام هم دی په وختونه چې خلاصو لږه په کې نورو دغه وبي آیت مطلب داره خطاب پیغمبر ته امهات المؤمنین ته تا چتا تاثر میده کوي دقیق مینا کوي او داسه تاثر ته تا مرسي چې پیغمبر تن شي بعض مفسرین غرت معنی کړې درته کوي چه دا اغي چل کړه نو د آیت مطلب داره چې امهات المؤمنین جربا کړو چې مونږ سره د ډیر کیږي د دې سبند بوڅو هغه کوم ویپچواله جبین ورکو نن چې دین وروفت وایي نو آیات مطلب دا دی چې محبت ته حضرت خړې او چې تصدیق ونه راشي نو پیغمبر په بند باندې کو نو بعضی مفسرین نو بل غلطی کوي چې تحریم د ما حل الله کوفر دی نو پیغمبر څنګه کار ته کو فرماز الله کو اباده وینځه د ذلتو فکرینو دا ډور غلطی دی تحریم ځما نی دی یو تحریم شرعی دے چکا دازو خرم نماتا نقصان را رسی آ یو تحریم مانا لغوی دے نو خرم دانا کی شرعام دے و حرمنا علیه المرازع مونک و موسیٰ پائے بند کری نزایسا مانا حرام کریو پے دلتر تحریم مانا لغوی دے دا شیخ خرے پوچی چونکی مانا کرعزی تاسوائی انو نبیس کن تحریم شرعی نرے اګه دا مفسرین غلطی په دیکه کزله تر کوي او که تعلیم یې شری ورتوي نه په معنا نه پیږي ا نبی ولې بندې پدان ا چې الله تعالی را کړی اغوارې ته خوشحالي دې بیانو اغې خدا دې پاره چې دې غبن نس کی چې مو خوشاله شوم سره دې نو لټی چې خوشاله وي او تضیق خدایمن کوه معنا یې دا دا او اغې دا کار کړو د ميند پاره ٹھیک دی راغی مینا او تصدیق ولراولی لے کے معاشر خرابی دی دا مطلب دا دے خام خام اوفسرین ته غلطه معنا غسره باد الله پهونګله مہربان حقا قسم خړلې نو مقرکری دی الله تعالی را روایت ده قسمونو کله چې پته تا تولگی چې دا ما قسم په کمشي خړلې دا ټکنه دی نو قسم ماته کفاره ورکا یو عزیز کړي نبی علیہ السلام فرمایي دکې منبره ته وزر داغه نه الله امداد منېشه نو په سیده جمله را دی چا چې قسم په شی یو خور او د پتاولګی دا چې داګه شه کول خري نو قسم نماز کی لا کوي قسم خور کی جماعت ته بنظم نو دې قسم ماسکی زړه دې داړو جمله سمونه ثبت یې ځکه اڑن جمله کی وای منبره مکووا مشره تمو دیګا او دوې جملهې وایي چې قسم د پیشي خوړ دی او ق خونو قسم مانا د د دا ده چې منبرې خشي نه دی که تا قسم کوی چې به بر کېږم د قسم که فار کا من بر کېږم دغ دا مع نه انکه چا قسم در کوي چې ته من بر کېږي روه ما ته او س کې معلوون چې داديما دپاره دغ ع دا مع ده دا پ غبره چې تا او قسم خو. جزا نے باسکم دا زبان باندې بندم نو ته قسم مات کا کفارہ اور کا چستا پومت من تذیق نیس قران دین کی بیان ہے ان الدین یسر حدیث کی را دی دین یسر دے ا دین اسر دے اغه صحابہ ته یس سرا ولا توسر ف یو مسئلہ کی چې دوه قول دی نو خل د یو م پابند دی چې خامخو پابند کی دا ایم خلاف چې بول اسلام وی ویتی میا راپور په لساله کې لیکلي دي چې دا ایم خلاف کړي نو هغه په یسر او پوسر کړي یا امام وای دا به تر ده لیکن هغه دبل جائز ده دا بل خلاف بند ده دا ایم او خلاف ټول په دي دي چې دا به تر ده دا جائز ده یادایو واجب ده دابل منسوخ ده زارونږه پیغمبر د دین یسر ده تزان باندې ولی وليکه یو سره دې یو سره خلاف کوي زغدا قران خلاف کوي چې شاعري د قول ذکر کړي نو ته په کې خامہ قا ولي سختي پیو باندې کې پدم پیسې بازه علما او جایزي اما سره سره وايي دې کو په عبادت چانه دی لري نو آرام دې نه ټول یو صورت متوب دا وه سره سختي مکوه جماعت پی کوي مانا ایلا او داری ذکر دی چې دوه مینه مکوی چو او سر تر کنید مینه او کئی او آقا با میو شیدتا او گوی تا سو اے نبی اولی بنده آج را کردی اللہ تعالی را علا تیتر زمان تیادی بیانو اللہ بخون که دی میر بان فرده ما نی مقرر کردی دانا چیز قسم ما طول فرض اندازه تا وی فروض حصه تا فرض اغا حصی مقررت ہوئی تاقید مقررتی تا دولا جائز کی تا دولا روایت قسم انو کفارا ورکا قسمات کا اللہ امدازی استاسو اللہ پود اکمت والا یاد کا چه پوٹو دی پیغمبر بازی بیانو تے نو چه خبر ہو رکو دیکھ دی دا خبر او مطلع کو پوٹو پیغمبر لرپو دی نو بیانے کی بازی امخی وردو بازونا د امیر جماعت راز وساتای اول تعصر متوی امیر متنجوی جان متنجوی دین د امیر جماعت راز وساتای نبی علیہ السلام عائشه تهلی چې ستا پردې منځو چی او اشاره دې تکونه دې به خلیفای نو عائشه خوشاله شو نو هغه داز خبرمه کو چې د امیر راز فاش کیږي بل دا, دا خبرمو کو وکوو چې او تنته پښغان ده شي اومات پای خفهوي چې زمون پلاانې کول نوه دا دا مقصد دات دا د چې اظهار د امیر د رامو کوي او ض دا خبرې وکووي چې د جماعتې ورتون خفه کي ماد د خلافت خبره دانه چې نې کیسې تقللو جوړ وي یاته که جرګ وکه پیغمبر بعضې بیاو تا د او خبرې رووی ورته رو نو چې خبر ورته دغه دې پدې خبر بلې تا ام متعلقه الله پیغمبر پاغه خبر نو بیانې کباځه موږ وروبعد نو چې خبره کړه دا قضا پدې خبر چې تاسو خبر وېلې نو دې چې څاغه ورسته نو پیغمبر بول کمالو عليم الغبير زپوانين مطلب دا دا چې د امیر جماعت راز ساتي توبو کې الله تعالی ډیره خره ورنه مال فی دې نو تاسو سمانه مالفیری تاثر پیدا درکوی فقط ميلان کوي د عدل او انصاف نه نو ميلان م کوي دا نتی ارتقاوم کوي د ګنا لکه مودودی زیای لیکي زبان دراز ماذ الله او که خلاف کوي پیغمبر نو الله دوست دی جبريل انکان ممونان افريشته په دنه دي ماوین سمانه که تاسو د پیغمبر اتباع نه نقرای غفراله دغه مخلوق غفراله زر دے چې رب پیغمبر او طلاق دغه تاسله نورابوډي ضلع را بيبيانه بی ورسازونه مسلمانانی بې مؤمنه بې تابعدار بې تبو کون کی بې عبادت کون کی بې روزدار بې بازي به صيبي باز بګره مطلب دا دے چې د قرای احسان ډېر دے په تاسو تعسر پیدا کوی نو پکاډای کې نه کو مطلب دا دے که خدا تعصر پیدا کئی نو لره که که خدا تعصر پیدا کئی تا تا قطنی دارارا دارارا تو تعصر مراورا شاره تا که توحید سنت قفدی نو دا شاره تا تیسیر قفدی رسم و رواج نه تعصر پیدا کئی نو تنگی نکوی ایمان والاو خسا تایدان او خلال دورنا که بالن لاغی خلق دیو کانی او ساتائی پسو په jihad جادو کوي مارو لغوي په دې دي فرشته لکه مضبوطه نافرمانی نه کوي دا چې او وي الله دایتا هکیدیا جوه لشي اے کافرانو اے چې تاسو انکار د jihad نو کو کوفر د jihad از انفاک نه باندې مو کوې نو کامه کوي او زر ما په هیڅ کوې سزا در کوي تاسو تاج ایمانوالو راو ګرځې يلاتا ورګرځېدلو د اخلاص نه صحه من اخلاص د دې نو سوانو سره جوړو خدای پهول نو زل باب نه صحه من اخلاص راځي شيډیا اوبه کیسه جوړ کنه سوخا داسه نو سوخا داسه د ما حدیث کې شته ان چرته راځته خدای نه کسی جوړ کې زرد چرب لرب کې تازه نموزې بتنا ادنه پوم کې جنتا رواني به دون الله دغه والی کلاچ غمدن منکی اللہ پیغمبر مومنان رنا دے ترقیب انفاق دے رنا دے بلیگی ممک کے یا یسعہ روان بای پرکیگی با مال قلقو او اوائی با اللہ پورا کی لگا رنا اب اکنو کی مونگتا یقین انتا پار جی قضا توالا ہے اے نبی جی حدو کاد کافر و ذراب تورے امنافقان و ذراب جبے صورت توبہ کیم ترسیو اصحابی د منافقانو منافقت لې نشته قول اول قولن لینن هغه چاته دی چې غنه خبرو او کې خبرو نفاق وکړه هغه تلین چره دی ظاهرې جنه مصیبت ځای بیا الله مثال د کافرانو چې کافر تا رشتہ دې فائدہ نه رسېږي نسب فائدہ نه رسېږي کافرتا ته په ته فوجې چې نو ملایم نظم خپل زادایم نظم ریشتہ فائدہ نه رسېږي د کافرانو خدذونو اخذولو وي دغلا دنان دي زماده بندانو د بندانو زمانو نه نه کان دام بیاوخذي فخانت اوما ناقص الدار سره خلافه تو خیانت دانه چې ما د الله زنه کوي خیانت یو کو خبره نه منل دلو خذي د حضرتینو خبره نه منلی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه نو فائدہ رسول الله دناصم سرادتن کې ټول انبيای وي کوڅه د الله کتاب تابې نه نه فائدہ رسول الله دناصم او ورې چې د قیمات کې زې ورته سرادتن کو زې جهنم تزارا ابه نه الله مثال دا خلق ته چې پانا دې یقین ناګر کې لاګو رشتہ غلطه ای او رشتہ ای نی نبه الله غا مروانی کې یا وېصال ذکر کوي دا دا چې رشتہ یې غلطه و مګر خدای پر روان اس یع چې ذکرون خدای او مؤمنه ملابه جنت ته بوځي ابل چې رشتہ انسان نه لکه مريم خدای پر روان چې الله جوړ کړي کور جنت کې اخلاص میکه د خدای پر روان عزوزه کا عمل سودانا اخلاص میکه د ظالمانو نه چه هغه رشتہ د کفر اتا کوي الله ماته خاصه کوي اماره ام نور د عمران چې پاک او فرض نومونګه امر کړو پاره کې ا کو په کلمات ضرب رب ا د الله په کوونو او تابیدار د الله سورته نو په ترغید بیات او انفاک کې ا د الله ختم کو مخکې